Februari 2011. En kille hittas skjuten med flera skott i benen i ett trapphus i Vårbygård. Förr eller senare skulle någon dö. Det här blir starten till en blodig konflikt mellan Vårbynätverket och deras arkefiende. En konflikt där flera skjuts ihjäl och som leder fram till mordet på tolvåriga Adriana nio år senare. Det de gör och har gjort är fruktansvärt förjävligt. Så jag skulle vilja överfila dem om jag träffar dem. 3 Krim, den här veckan om Vårby-konflikten som ledde till mordet på Adriana. Jag heter Linus Lindahl. Och jag heter Mariela Quintana Melin. Ja, förra veckan kom domen efter mordet på 12 tolvåriga Adriana i Bortkyrka sommaren 2020. Tre män dömdes till livstidsfängelse för mordet och det berättade vi mer om i vårt specialavsnitt förra veckan. Och idag ska vi titta närmare på en av de här männen, en 31-årig man som vi kallar för Daniel och som vi tagit upp i tidigare avsnitt av Petri Krim. Han har beskrivits som vårbinätverkets ärkefiende. Ja, och det vi nu ska göra är att kolla närmare på hans konflikt med vårbinätverket, för det var ju den som ledde fram till den där tragiska natten när Adriana mördades. De egentliga måltavlorna för skjutningen var ju två killar från ett kriminellt gäng i hallunda Norrborg som vi tidigare kallat för Tamas och Josef. De blev väldigt chockade av att Adriana dog men började också snabbt planera sin hämnd mot de som de trodde hade skjutit. Ja och det har vi också berättat mer om i avsnittet hämndskjutningen efter mordet på Adriana och hur barndomsvännerna blev dödsfiender. Och förra veckan så fastställde också hovrätten straffen för Tamas på sju år och för Josef på 15 år och 10 månaders fängelse för de här hämndaktionerna. Men egentligen så var det inte heller Tamas och Josef som Daniel och de andra nu livstidsdömda hade förberett sig för att mörda där när Adriana dog. Den go som de hade det var mot en av kaptenerna i vårbinätverket, en som vi tidigare har kallat för fotbollsspelaren och som bedömt står ledaren i vårbinätverket nära. Och det är den här konflikten mellan vårby och mej som har lett till flera mord i Stockholmsområdet där även andra personer som inte har något alls med kriminalitet att göra mördats, som Adriana. Och nu ska vi gå tillbaka långt i tiden. För vi börjar det här avsnittet i begård en förort i Huddinge, precis söder om Stockholm, i början av 2000-talet. Vårby är ett vackert område och alla människor som bor där och vill gott och så är det en liten grupp som förstör. Jag tänker det samma sak med Botkyrka och andra utsatta områden. Det här är den numera pensionerade fritidsgårdschefen Evi Wallin. Hela Vårbysramden, vet, på sommaren, sommaren kommer man gå ut, man hamnar med chilensk musik, maten doftar, man kommer till nästa gäng, då är det någon arabisk musik, familjerna ler och dansar och... Du vet det är så här, ja, verkligen gemytligt. Och det kommer sällan fram. Hur faktiskt fint det är. Och hur fina ungarna är. 2002 får Evi Valin jobbet som fritidsgårdschef i vår bygård. Ett socioekonomiskt svagt område byggt under miljonprogramsåren längs tunnelbanans röda linje mot Norsborg. Och förutom den här vackra naturen med stranden och bergen runt omkring så slås Evi vallina av att det på den här tiden satsas statliga pengar på området för att lyfta det. Och att det också leder till att både myndigheter och föreningar samarbetar. Vi hade ju våra gemensamma möten. Vi kartlade saker och kunde titta på tillsammans från olika perspektiv. Vi hade Fryshuset som också var med och hjälpte till. Och sätta ihop alla de goda krafterna. Då blir det underverk. Och nu är vi alltså i mitten av 00-talet- och då börjar ju du Mariella jobba som journalist i just vår bygård. Håller du med om Evis bild? Jo men det gör jag ju. Alltså förutom då att det är väldigt vackert där- så finns det ju väldigt många positiva krafter i området. Det finns föreningar, det finns olika initiativ för ungdomar- tonåringar själva ut ute och nattvandrar och så vidare- och i efterhand nu då när allt om vårbinätverket har kommit fram så känner man ju sig lite naiv och lurad. Varför såg jag aldrig det där? Jag har ju haft mitt kontor där i Vårbygård och inte märkt så mycket av det. Och så är det ju ofta när man bor och verkar i de här områdena att man kanske inte märker allt som pågår. Men man märker ju alltid där långt senare och från den här tiden i mitten av 00-talet så märker man ju såklart att det röks cannabis och det finns en del andra problem i vår begård. Folk är trångbodda, har kanske inte jobb och sånt. Men det gör det ju i de flesta områden som jag jobbade i då. Ja och de här problemen som du nämner, de ser ju Evi Valin också. Att ungdomar missbrukar droger och stökar runt i området helt enkelt. Men när de kom in på fritidsgården, då mötte vi de som individer. Du duger, du är bra, men det du gör, det gillar vi inte. Men alltid med öppna armar och ett välkomnande. De statliga projekten med pengar och satsningar- kommer och går i Vårbygård- precis som i många andra utsatta områden. Och projekt är ju just projekt tillfällig alltså. Men 2008 är det dags för något nytt igen. Då öppnar ett lokalpoliskontor- mitt i centrum i Vårbygård. Per Ekholm blir chef där. När jag började i Vårby hösten 2008- så var det väl ganska laglöst. Ja, dels så märkte man ju att- eh, Röka cannabis, det gjorde man där man var. Man kunde sitta på parkbänk, man kunde sitta mitt i centrum och röka cannabis. Man gjorde som man ville, helt enkelt. Och då framförallt Vårby-nätverket med den gruppering som var då. De åt ju gratis på krogarna, de drack gratis. Så det var ingen som vågade säga till utan de visste att börja krogarna säga till så får de problem. Så här minns Per Ekholm hur polisen jobbade där i början. Ja, vi började jobba framförallt mot, mot eh, narkotikan som flödade fritt. Eh, så att ungdomarna skulle förstå att det var inte var okej okay att sitta och röka helt öppet. Man ska inte röka cannabis överhuvudtaget. Men, men, men det sticker ju extra mycket ögon när det sker helt öppet. Eh, Likaså, vi, vi kontrollerar ju de här grupperingarna- Mer eller mindre konstant och höll ögonen på den. Pratade med skola, socialförvaltningen, företagarna och ville ha uppgifter och upplysningar. Och det är ju förstås inte alla som jublar över att polisen har kommit till byn. Ja, det kallas faktiskt byna av folk som bor i vår begård. Så poliskontoret, det klottras ner. En del ungdomar är väldigt arga för att de stoppas och kontrolleras av polisen på gatan. För det är ju ganska skämmigt att bli det inför folk. Och en del företagare, de vågar inte heller prata öppet med polisen för de är rädda för att råka ut för någonting själva. Per Ekholm minns att i den här tiden finns två kriminella grupperingar i området. Dels Vårbynätverket som på den tiden inte är så jätteorganiserade som de kommer att bli och så ett som kallar sig för Vårby Gangsters. det var ju ett gäng i fritidsgårdsålder. Vad kan de ja, runt 16 år kanske. Jag tror att man ville liksom få en aura att vara lite lite hemskt och lite otäck och man ville man vill framstå som kriminella och det jobbar man ju ganska hårt på då Ja, Vårby Young Gangsters eller VYG. Det kan man vid den här tiden se klottrat lite här och var i Vårbygård. Det är på gångtunnlar eller på bänkar och så. Men jag själv jag tänker inte så mycket på det. För att det är ju ganska vanligt att man liksom klottrar för att markera sitt område som 143 som är postkoden i vår begård eller 145 i Norsborg. Så att det är liksom inget man tänker så mycket på. Och det är inte så många som ingår i vår Gangsters, men en av dem kommer bli den person som vi kallar för Daniel. Han som blir ledare för det så kallade Meynätverket och som nu 2023, döms till livstid för att ha skjutit ihjäl 12-åriga Adriana. Så här minns Per E. Daniel på den tiden. Ja, han omgavs ju med ännu yngre killar, såklart. Eh, och han, han var ju kaxig och stödde och när man pratar med en så bildar ju inte riktigt. Han var inte så sugen på att prata med oss, helt enkelt. Evi Wallin hon lärde också känna Daniel när han började i högstadiet- och hon har starka minnen av honom. Som vilken kille som helst. Jättefin. Och det är klart när man börjar höra vad han gjorde- han kanske var lite introvert och inbunden- men man kunde ju i alla fall prata med han, spela spel, snacka- men de kom ju oftast i sällskap med varandra. Men efter en incident där Daniel svingat vilt omkring sig med en kätting, alltså en grov metallkedja mot andra tonåringar, blir Evi Wallin orolig för honom. Hon går hem till hans familj, pratar med föräldrarna som hon får bra kontakt med och hon försöker visa Daniel att hon finns där för honom. Och också när det hade hänt saken när jag visste att han mådde dåligt så så sa jag att han, jag kommer att hämta dig imorgon klockan åtta. Du måste prata med dem på vår ungdomsmottagning. Alltså du behöver hjälp. Och Det var skolsituationen just vid den tiden och då tänkte jag få se nu om han kommer. Jo han kom åtta och så satt jag, han var inne på samtal och jag satt ute och väntade och så frågade jag hur, hur gick det? Nej men det var bra sa han bara, ja, men nu vet du var de finns och vill du ha skjuts så ringer du till mig om du får en tid där. men det är bra att du går och pratar någonstans. Och det görs vid den här tiden också flera orosanmälningar om Daniel. Både från socialtjänsten, polisen och från fritidsgården. Både polisen Per Kolm och Evi Wallin minns det här samarbetet. De är mellan som bra. Och Evi Wallin kommer ihåg att de också samarbetade kring Daniel. Jag vet att polisen en gång ringde och undrade om han var hos oss, vilket han var. Och då skulle de komma och hämta honom- och då var Vitjag och en annan ledare tvungen att få bort hans vänner. För vi tänkte att det blir tumult annars. Så att vi var ju smarta och fick in dem på ett samtal i ett litet grupprum. Och så. Under den tiden så hämtade de hämta honom. Och de var väl oroliga att det skulle es eskalera på något sätt. Samtidigt här runt 2008-2010 börjar också flera av de som senare kommer vara aktiva inom vårbinätverket bli mer synliga på fritidsgården. När vi fick ungdomar som började komma med skyddsvästar- då, vi var ju helt chockade, men man kramade ju om dem. Och så var vad har du på dig? Ja, men då är du skyddsväst. Och personalen blir förstås orolig. Är det någon som tänker komma hit till fritidsgården för att skjuta? Är det därför man har skyddsväst på sig? Ja, de sätter stopp och säger nej. Tonåringarna frågar om de inte kan få hänga av sig skyddsvästarna- i garderoben när de är där- men Evi Wallin och de andra fritidsledarna, de vägrar och de portar de här killarna så länge skyddsvästarna är på. Så det var ju tre veckors jäkla tjat. Ni kommer inte in. Du är välkommen. Skyddsvästen ska vara hemma. Och då vet jag att de ibland hängde utanför gården. Man kunde gå ut och prata med dem och ge dem en krav. Men de kom aldrig in med de där skyddsvästarna. Och det var ju obehagligt. Då tänkte man, oj oj, fina ungar, vad håller ni på med? Polisen ser också att Vårbynätverket blir mer aktivt i området. De säljer narkotika för fullt. Det var inte så organiserat och det var inte de mängderna som det blev senare. Men Per Ekholm ser ändå att polisens arbete i området vid den här tiden ger resultat. Den öppna cannabisförsäljningen försvinner men den flyttar istället till mer gömda platser som är i källare och ute i skogen. Men det skapar ändå ett slags lugn i området tycker han. Men tillbaka till Daniel då. I takt med att han skaffar sig mer kriminellt kapital och blir äldre slutar han också gå till fritidsgården. Evi Wallin tappar kollen på honom. Men innan Daniel fyller 18 år så döms han för bland annat misshandel, olaga hot, rån och övergrepp i rättssak. Han är omhändertagen av LVU flera gånger och socialnämnden bedömer att han är aktivt kriminell. 2009, då vill 17-åriga Daniel ha det här LVU-et upphävt och få vård på frivillig väg. Hans mamma säger till kammarrätten att Daniels livssituation är allvarlig och att han inte kan stanna kvar i Vårby. Och kammarrätten de bestämmer att han ska fortsätta vara omhändertagen. Men Daniel döms för flera brott och han är bland annat placerad på ett sishem i Lidköping men han fortsätter komma hem till Vårbygård. Och någon gång under de här åren så börjar en konflikt gro mellan Daniel och Vårbynätverkets ledare som vi tidigare har kallat för Harun. Han är några år äldre än Daniel och har alltså börjat skaffa sig mer och mer kontroll över narkotikaförsäljningen i området. Men exakt vad den här konflikten egentligen handlar om det vet varken Per Ekholm eller Evi Wallin. Nej, jag har inte hört någonting, men jag tror att det handlar om vem som ska ha makten i området. Det handlar ju om ett maktspel. Och den här konflikten mellan Daniel och Harun börjar bli blodig. I februari 2011, ungefär en månad innan Daniel fyllde 19, hittas han skjuten i ett trapphus. Jag tror att man träffade med fyra eller fem skott. Ja, efter det så såg man inte speciellt mycket av honom, utan han, han försvann från vårbygård. Och... Man kunde se en ibland när jag var hemma och hälsade på mamma och sådana saker. Det gjorde att vi hade en mindre, en färre aktör att hålla koll på. Jag tror inte det har varit lugnare, tyvärr. Nej, bara någon kväll efter att Daniel har hittat skjuten i trapphuset, så tränger sig fyra killar i övre tonåren sig in i fritidsgården samt tre och misshandlar en annan kille som tränat fotboll i Hallen bredvid. Kvällen efter det får polisen in ett anonymt samtal som tolkas som att det finns ett samband mellan misshandeln och skjutningen av Daniel och att någon kommer skjutas för att hämnas inne på fritidsgården. Fritidsgården stänger den där fredagskvällen och ungdomarna får gå hem och gården håller stängt fyra dagar. Och samtidigt här under 2011-2012 så börjar Vårby nätverket bli mer och mer organiserat. Ja, vi har ju berättat om Vårbynätverket flera gånger i Petrikrim, Krim. Att det blir ett mycket välorganiserat nätverk med medlemsavgifter och där ledaren Harun till slut styr allt in i minsta detalj. Polisen Per Ekholm igen. Vi märkte ju att de expanderade man började röra sig lite mer utanför Vårby. Man hade kontakt med Södertälje-nätverket, eh, lite med gamla Ljuggimaffian. Men vi märkte ju, vi hade ju bland möten med eh, vårdnätverk tillsammans. De mötte eh, olika MC-grupperingar och sådana saker. Harron är vid den här tiden i 25-årsåldern. års Men under honom så finns det många yngre. Det är kaptener, kaptener i fält och så soldaterna, de som är på gatan och säljer. Och Evi Wallin minns som sagt flera av dem. De går då i åttan när hon börjar märka att de sig in i kriminaliteten. Hon beskriver det som att de samlas på fritidsgården, tisslar och tasslar i hörn och att ha skyddsväst på sig blir allt vanligare. Fritidsledarna försöker se till att de inte håller på med kriminalitet på fritidsgården. Vi står ju dem hela tiden. Och samtidigt som Vårby-nätverket alltså börjar ta mer plats så gör man nya prioriteringar inom polisen. 2014 så läggs poliskontoret i Vårby gård ner efter att ha varit kraftigt underbemannade något år. Och det blir lite som förr att polisen kommer dit om något har hänt. Det kontaktsökande och trygghetsskapande arbete som Per Ekholm och hans kollegor har gjort, det finns det inte tid för. Per Ekholm igen. Jag fick faktiskt samtal från allmänhet i Vårbygård som undrade var vi har tagit vägen och att vi måste komma tillbaka för att det, det började urart helt enkelt. Och det är inte bara polisen som försvinner från Vårbygård. Andra myndigheter försvinner också från området och det här märks verkligen tycker Evi Wallin. Ja men då, det har ju rasat. Det eskalerar ju bara med alla, alla som det ser ut idag. Alltså jag kan säga så här. Vi hade åtta pojkar där ute som vi var oroliga för. Jag gjorde sossanmälan på sossanmälan på sossanmälan. Till slut så ändrade jag bara datumet på dem. Alltså på själva när jag skickade in den. Och så bara dammade jag på. Jag vet inte om de gjorde någonting åt dem men det gick inte så bra för de pojkarna. Och en del av de där grabbarna hon pratar om är de som kommer att dömas i vårbyrättegången. Så vad händer då med Daniel under den här tiden? Ja, samma år som Daniel dragit från Vårby 2011 när han är 19 år så döms han för grov misshandel i ett halvår. Då har han misshandlat två personer utanför en klubb i centrala Stockholm. Han nekar till brott. Några månader senare döms han igen för rån och skadegörelse till ett år och nio månaders fängelse mot sitt nekande ska vi säga. Och då har han rånat två väktare i södra Stockholm. Och så där håller det på. Ungefär en gång om året så misstänks han för olika brott som vapenbrott, misshandel, olovlig körning och ställder. Ibland frias han och ibland så döms han. Polisen Per Ekholm börjar efter ett tag arbeta hos Botkyrka Polisen, och där är han kvar än idag. Stadsdelarna i norra Botkyrka börjar ju bara två tunnelbanestationer bort från vår bygård. Det är alltså inga längre sträcker. Och nu uppfattar Per Ekholm att även Vårbinätverket rör sig mer mot Botkyrka. Att de styr narkotikahandeln i Alby och i princip tagit över det gamla Botkyrkanätverket. Samtidigt så gror konflikten mellan Vårbinätverket och Daniel, Per Ekholm igen. Och ja, man var väl inte förvånad tyvärr utan förr eller senast skulle ju någon död. 18 januari 2017. Det är lördag kväll och inne på fritidsgården i Vårbygård begård hänger ungdomar som vanligt. Fritidsgårdschefen är vid Valin mins. Personalen sitter där och ungarna och så blixtrar det ju där ute på parkeringen och de tror ju att det fan är raketer. Sen förstår de ju att det är för fan en skjutning och då rusar ju ungar ut och personalen efter. Och när de fattar vad som har hänt så springer de in. Ungdomarna och personalen gömmer sig på toaletterna och i skrubbar. De är rädda för att någon ska komma in på gården och skjuta. Och utanför drar en bil snabbt från platsen. I den sitter Vårbynätverkets ledare och två killar. En av dem, en 23-åring, är svårt skottskadad. De andra kör honom till Huddinge sjukhus men killen dör. Och jag var där på fritidsgården någon dag efter och pratade med ungdomar och personal. Och man märkte verkligen att de var berörda över det som har hänt och de fick också psykologstöd. Men det här blir den första mordet i den blodiga konflikten som leder fram till mordet på Adriana sommaren 2020. Och polisen Parekolm, han minns den här 23-åringen som mördades där utanför fritidsgården. Den killen var ju... En vältalig ung herre. Det gick att föra diskussion med honom. så att vi tyckte olika. Ja, det gjorde vi såklart. Men, men nej, det var en person som skulle kunna gått långt. På andra vägar helt enkelt. Jag tror att han skulle kunna skaffa sig en bra utbildning och ett bra arbete. Han var bokstav och var ganska framgångsrik även där. Men förutom det så var han tajt vän med Harun, alltså Vårbynätverkets ledare. Och fungerade som chaufför i Vårbynätverket. De var alltid tillsammans. Mordet är fortfarande olöst och ligger hos fall gruppen Polisen misstänker Daniel för mordet men han åtalas aldrig för det. Men under mordutredningen så hittar man två väskor på en vindig gröndal i södra Stockholm. I en av dem, en svartrosa rosa träningsväska gömd bakom ett ventilationsrör, så hittar man två automatvapen, magasin och patroner. Bakom ett annat ventilationsrör finns en blå väska inkilad och i den finns förutom en pistol också sju handgranater. Och för det här döms Daniel till tre års fängelse. Och det finns flera inblandade i det här målet. Två av dem som är Daniels vänner kommer några år senare ha dött i konflikten Daniel har med vårbinätverket. Och en av de där vännerna, en 21-åring, frias i det här målet. Och han kommer vi återkomma till. Mm, Daniel åker alltså in i fängelse igen. Men från vårbinätverket så finns det en stark drivkraft att hämnas han som mördades utanför fritidsgården. Söndag kvällen den 21 oktober 2018. En lärarstudent och hans kusin har precis varit på en restaurang i Segeltorp i Huddinge när någon börjar skjuta. Lärarstudenten träffas av 13 skott. Han körs till sjukhus men hans liv går inte att rädda. Polisen misstänker tidigt att lärarstudenten sköts av misstag att den egentliga måltavlan är Daniels 21-åriga vän som friades för vapenbrottet. Helt enkelt för att de är lika. Och lära studenten, han har inget med kriminalitet och konflikten att göra. Han blir, precis som Adriana, ett offer i konflikten mellan Harun och Daniel. Per Ekholm, igen. Ja, det är ju fruktansvärt. Det är, det är tragiskt. Alla skjutningar i sig är ju tragiska, men just att det drabbar en person som absolut inte har med någonting att göra. Det är fruktansvärt. Men det är ju så det ser ut idag. Och mycket av det handlar ju om att man... Man lejer idag. Idag lejer man andra personer att utföra ens mord man vill utföra så att säga. Ganska snabbt hittar man spår som leder fram till skytten som senare döms till 18 år för mordet. Det är en kille som beskrivits som vårbynätverkets torped och som står ledaren Haronen nära. Evi Wallin minns honom som en tystlåten kille som knappt pratade när han var på fritidsgården. Och när domen mot honom faller får hon en chock. Jag var ju på semester uppe i Tornedalen och köpte Aftonbladet. Och så var det ju en bild på han som hade gjort det. Och det är ju också en ungdom som har gått hos oss. Men som vi har inte haft någon djupare relation till. Men jag blev helt chockad. Jag hade aldrig trott det. Jag, helt... jag höll på att dö där i bilen i jag Herregud tänkte jag nej. Mindre än en månad efter mordet på lärarstudenten i november 2018 skjuts det mot en bil på andra sidan Stockholm i Hallonbergen i Sundbyberg. I bilen sitter Daniels 21-åriga vän, han som var den egentliga måltavlan när lärarstudenten mördades och ytterligare en person. Båda dör och dubbelmordet är fortfarande ouppklarat och ligger hos kalla fall. Och det här mordet det kommer åklagaren Anna Svedin flera gånger prata om under rättegången om mordet på Adriana. Mordet på 21-åringen ska enligt åklagaren nämligen vara motivet till att en av de andra männen som nu dömts till livstid för mordet på Adriana anslutit sig till Daniels sida. Den här 32-åringen ska ha varit nära vän med 21-åringen som mördades i Hallonbergen. Och under 2019 så har Daniel bosatt sig och skaffat en tjej i Västerås, men konflikterna med Vårbinätverket de fortsätter. Till exempel misshandlas en av Daniels vänner grovt och i förhör namnger han bland annat Vårbinätverkets ledare som gärningsman, men utredningen läggs ner eftersom han inte vill medverka. Istället verkar Daniel och han ta saken i egna händer. De blir misstänkta för förberedelse till mord efter att ha stoppats i en bil någon dag efter misshandeln. Då har de GPS-en inställd på Vårbygård. Och samtidigt under 2019 så började polisen i Västerås få upp ögonen för Daniel. Martin Östholm är operativ samordnare i polisområdet Västmanland. Eftersom han inte är ursprungligen från Västerås så blir det ju intressant för oss att, att se vad, vad gör den här individen i Västerås och vad finns det för kopplingar och vad, vad, vad kan vi förvänta oss så att säga, av, av, av hans närvaro om man får uttrycka sig så. Och det är just att Daniel stoppas i bilar eller på gator och torg tillsammans med personer som polisen menar ingår i kriminella nätverk som gör Daniel extra intressant. Och i Västerås har vi haft över tid eh, personer som begår brott ihop. Eh, de begår gråa brott tillsammans och de planerar tillsammans. Och, eh, I den kretsen av personer som vi jobbade aktivt kring då, eh, både på, om eh, man ska säga, från... Unga killar upp till lite äldre så blev den här killen vi pratar om nu han blev en del av, av den sfären. Bland annat handlar det om den som pekats ut som ledare för ett kriminellt nätverk i Västerås. De kommer tillsammans med en högt uppsatt i Södertälje-nätverket senare under 2021 att dömas för bland annat synnerligen grov narkotikasmuggling och grovt narkotikabrott. Daniel döms för grovt narkotikabrott till ett års fängelse i det målet. Men trots att Daniel syns ofta på gatorna i Västerås under 2019 så fortsätter skjutningarna i vår begård. I slutet av oktober så skjuts det mot två personer från vårbenätverket när de står vid en bil och det är vårbenätverkets nya chaufför och en av kaptenerna, fotbollsspelaren, som blir beskjutna. De klarar sig utan skador, men kulorna går in i en lägenhet där föräldrarna till en av dem bor, men även det här ärendet läggs ner. Och i november 2019 blir det en från Daniels gäng och en vän till honom beskjutna i en bil i Rågsved i en annan del av Stockholm. De skadas allvarligt men överlever. En person från Vårbynätverket döms till tio års fängelse för med hjälp till mordförsök här. Och i januari 2020 så skjuts det igen. Vid en skottlossning på en bensinstation i Kungens Kurva söder om Stockholm i eftermiddags skadades två personer. En av dem avled av sina skador under kvällen. Det är när Daniel, hans fru och vännen Emil är vid en bensinmack i Kungens kurva i södra Stockholm som en bil kör in på macken och någon öppnar eld från den. Frun träffas i huvudet och skadas svårt men hon överlever. Emil dör. Men Daniel han klarar sig oskad. Det här mordet har vi tidigare berättat mer om i avsnittet om mordet på Emil. En person dömdes till livstidsfängelse efter mordet på Emily Kungens kurva. Det är han som beskrivs som Vårbynätverkets nya chaufför. Han dömdes för att ha kört bilen varifrån skotten avlossades men inte för att ha skjutit. För de personerna har polisen aldrig identifierat. Och även den här nya chauffören minns Eve Valin som en väldigt fin kille. Och deras sista samtal på fritidsgården kommer hon aldrig att glömma. Han var vilsen och han visste inte var, var skulle han ta vägen. Och, han har ju gått ut gymnasiet vet jag. Och då sa, men vad vill du bli? Då vill han bli väktare. Men vet du vad så att kör på det men flytta härifrån. Jag tror att de har det kanske uppe i ett ställe som heter eller något. Jag, kom, jag drog bara till. Tänk du får åka skoter och träffa nya människor då. Gå inte här i Stockholm utan lämna det här och få komma in i en annan miljö. Våga ta språnget, släpp det här området, och åk till Arvisa och få sirener också. Men så blev det ju inte. Evi Wallin återkommer ju till där hela tiden att prata om de som senare blev grovt kriminella och som skjutit ihjäl varandra som snälla, fina pojkar som ofta hejade på henne med kramar. Och är det här naivt då? Så här svarar Evi Valin på det. Ja, det är möjligt. Men jag har ju så 30 års erfarenhet av ungdomsarbete. Självklart ser man ju farorna. och vi har haft, alltså I vår hade vi så bra samarbete med föräldrarna. Det spelade ingen roll. Ungarna kunde bli skogstokiga. Äh, jag får inte ringa mina föräldrar. Jo, ja, men det är så vi gör. Du är värdefull för mamma och pappa. Och du kan inte fortsätta så här, för då kommer du inte kunna vara hos oss. Och var ska du vara då? Hänga in någon trappuppgång? Hon fortsätter. Alltså det är ju det där när man jobbar med ens egna värderingar och man ser att oavsett vem människan är jag möter så har den ett människovärde. Och tappar man det, då blir det inget bra samhälle. Sen kan man tycka att det fan det du gör, det är för jävligt. Och jag tror att du är en klok person och kan börja tänka om. Men just det där när ryktena gick att de äldre fångade upp yngre till kriminalitet och bla bla bla. Jag alla fall inte inne på våran fritidsgård. Mordet på Emil och att Daniels fru skadas, det får inte stopp på mordplanerna. Varken från Daniels sida eller från vårby -nätverkets. Tvärtom så eskalerar de. Sen skrivs det här med Leopard Master. Bror kommer att ha lagt tre kaniner på han. Har du lagt tre miljoner kronor för att komma åt? För att någon ska ge dig information? Att han kan dö. Det här är åklagaren Anna Svedina i rättegången för mordet på Adriana när hon förhör Daniel. Efter mordet i Kungens kurva där Emil dör och frun skadas svårt är Daniel villig att betala 3 miljoner kronor till den som kan ge information som kan leda fram till att man dödar vårbinätverkets ledare Harun. Lyckas man inte med det så är fotbollsspelaren alltså en av kaptenerna istället prioriterad skriver Daniel i krypterade chattar på stråklagen. Efter mordförsöket på Daniel i Kungens kurva så håller polisen i Västerås mer koll på honom också. De bedömer att det kan bli våldsbrott kring honom. Martin Östholm, operativ samordnare i Västmanland, igen. Hans närvaro här ledde till att vi aktivt ja, jobbade med att förhindra att han skulle råka illa ut genom att vi i olika –kanaler fick information om att han låg risigt till– –och inte minst då skjutningen Kungens kurva. Samtidigt i början av april 2020 förbereder Vårbynätverket– –nya försök att döda Daniel. Haron håller i trådarna från Spanien och dirigerar och delegerar– –genom en kroschat till andra hur de ska göra. Så här skriver han. Och bror, inte Japp från bil till bil, måste avsluta ordentligt. Janni, han ska vara död på plats– och bror inte skjuta kvinnor och sånt snälla. Han får inte komma undan om han kommer. Vårbynätverket fixar en lägenhet i Västerås. De fixar bilar och vapen som ska användas. De rekar på adressen där de tror att Daniel bor och de har foton på både honom och hans fru för att lätt kunna känna igen dem. Men vad vårbenätverket inte vet då- det är att fransk polis lyckats knäcka enkroschat- och att svensk polis följer deras mordplaner i princip i realtid. Och de vet inte heller att Daniel inte är hemma. Han har gripits och häktats misstänkt för vapenbrott- efter en skottlossning i Bäckby i Västerås. Kanske så räddade polisen av en ren slump Daniels liv- när de grep honom just då. Martin Östholm från polisen i Västmanland igen- men det är ju inget som så att säga, vi gör för att få bort honom. Alltså det är inte ett planerat gripande för att han ska försvinna. Och Daniel sitter alltså häktad från 4 april för vapenbrottet. Men i slutet av maj 2020 hävs häktningen. Han kommer ut och då fortsätter han sina mordplaner. Han börjar till exempel kartlägga fotbollsspelarens liv. Och klagar en Anna verdin under Adriana-rättegången igen. Du skriver, bror efter tjejen 24. Horungen dyker dig upp. Jag har hennes jobbschema. Hon jobbar heltid. Hon jobbar varje dag. Jag kommer ta han som. Vem är det du vill ta här? Är det du som vill ta dem? Och det är de här mordplanerna som kommer leda fram till den tragiska natten den 2 augusti 2020 när tolvåriga Adriana skjuts ihjäl. En tolvårig flicka sköt sin natt ihjäl vid en bensinmack i Norsborg i Botkyrka söder om Stockholm. Ja, den 2 augusti 2020 så har tolvårig Adriana gått ut på natten för att äta hamburgare vid McDonalds i Hallunda i Botkyrka. Någon timme tidigare har Daniel fått information om att fotbollsspelaren och några till från vårby ska vara där vid McDonalds. Han drar snabbt från Västerås, möter upp andra personer i djupdalsgaraget i Sollentuna och kör snabbt ut mot Botkyrka, i alla fall enligt utredningen. Under tiden har fotbollsspelaren försvunnit, men de som vi tidigare valt att kalla för Tamas och Josef från Norsborgsgrupperingen, de är där. Och de är ju med vårby -nätverket. och när Daniel och de andra personerna i bilen ser dem, ja, då bestämmer de sig för att skjuta mot dem istället. Men det blir Adriana som träffas av skotten och hon dör. Alla barn är unika, men Adriana...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 hon var modig och stark. Hon var... Hon var unik. Så berättade Adrianas gudmor Isabella i ett av våra tidigare avsnitt om mordet på Adriana. Och det är inte bara de som känner Adriana som blir chockade och berörda om mordet. Det skakar hela Sverige och Adriana blir en symbol för det meningslösa gängvåldet. Per Ekolm som numera är polis i Botkyrka men som tidigare var chef på poliskontoret i Vårby. Han har ju följt den långa konflikten mellan Daniel och Harun. Det som leder fram till mordet på Adriana. Ja, det är fruktansvärt men å andra sidan så det har, det har man passerat flera gränser här. Just det här att tredje person drabbas i betydligt större grad nu för tiden än bara det var tidigare. Det känns som att man kanske är mer desperat att, att kunna skjuta den här personen man har tänkt sig. Och att man då inte bryr sig så mycket eh, ifall det finns andra som kan riskera skadas. Och sen lika så det här att man har börjat ge sig på anhöriga till dem man inte kommer åt. Så det är ju ytterligare en gräns man har passerat. Daniel var ju som vi nämnde häktad för vapenbrott fram till slutet av maj 2020 och det brottet dömdes han senare för. Hade han varit häktad hela tiden hade alltså mordet på Adriana kanske aldrig hänt. Så här tänker polisen Martin Östholm i Västmanland om det. Att han begår brott under den perioden när han är på fri fot som får sådana avtryck det är ju tragiskt och det känns som ett, ett misslyckande. Under 2021 så dömdes Daniel till två och ett halvt års fängelse för att i en musikvideo ha hanterat det vapen som dödade Adriana. Och nu har alltså domen om mordet på Adriana kommit. Där dömdes Daniel nyligen tillsammans med en 32-åring och en 25-åring till livstidsfängelse. De nekar alla till brott. Och så här sa Daniel under rättegången. Jag, är oskyldig, jag har inte dödat Adriana. Att åklagaren påstår att jag har mig den aktuella kvällen och natten på utgådsgaraget och på brotsplatsen det stämmer inte. Så vad tänker då polisen Per ekom nu om att Daniel är dömd för mord på 12 tolvårig Adriana? Första gången han träffade Daniel var Daniel 16 år i vår bygård. Ja, det gick väl ungefär som jag trodde. Han hade ju liksom... Han hade ju drivit att bli kriminell. Och skaffa sig den identiteten och det har ju lyckats bra med kan man säga. Harun och andra från Vårbinätverket sitter inne på långa fängelsestraff för bland annat mordplanerna på Daniel. Och när Enkrosat knäcktes så det gick upp för allmänheten hur organiserade Vårbinätverket var och vilken brottslighet de höll på med så blev fritidsgårdschefen Evi Wallin chockad. Och det var verkligen med sorg. Det var sorgligt att läsa det. Fruktansvärt. Under sina år i Vårby gård lärde Evi Valin känna killar som senare kommer att stå på olika sidor i konflikten mellan Harun och Daniel. Hon känner dem som mördats och de som mördat. Och som vi berättade förut så försökte hon på olika sätt hjälpa Daniel. Och att konflikten lett till flera mord under de senaste tio åren tänker hon idag så här om. Alltså jag kan ju inte förstå det där och oavsett nu vilka jag, jag känner några av dem och har haft mycket med dem att göra så är de fortfarande fina killar. Men det de gör och har gjort är fruktansvärt förjävligt. Så jag skulle vilja örfila dem om jag träffar dem. Men det är min människosyn som styr mig väldigt mycket. Och man tänker så, varför, varför blev det som det blev för dem? Jag tror att man ska gå tillbaka till skolan och se när jag gjorde de orosanmälningarna på de här som vi dypte till det åttasgäng så gick jag upp till socialtjänsten som fanns i vård och sa det måste finnas dokument på dem när de har gått på mellanstadiet. Det måste ju finnas mer när vi bombar på med en jäkla oro. Jag sa, Ni måste plocka fram dem och titta och kunna se ja men fan, hur många orosanmälningar blev gjorda på de här. Du har lyssnat på Petri Krim om Vårby-konflikten som ledde till mordet på Adriana. Producent var Kina Poyanen, ljudtekniker Johan Hörnqvist och reporter Johanna Ladborn. Fortsätt tipsa oss om saker du vill att vi ska ta upp på p eller på 0734612915 och där hör jag oss också på signal och följ oss också på Instagram där vi heter p och där kan du också skriva till oss. Jag heter Linus Lindahl och jag heter Mariella Quintana Melin. En produktion av Tredje statsmakten Media för P3 Sveriges radio.